millons 26 de gener del 2015. Hi llibertat Les declaracions de Víctor Givanel, el guàrdia urbà que apareix al documental Ciutat morta dels 5 minuts 9 mesos per televisió, van ser l'única base que la magistrada del jurat del penal número 20 de Barcelona va fer servir per condemnar Joan Albert a 21 mesos de presó i a uns 5.000 euros d'entremulta de, de, i indemnitzacions. La sentència dictada l'any 2004 l'acusava d'haver fet barricades i destrosses a oficines bancàries durant els aldarulls posteriors a la manifestació de l'esquerra independentista de la, de, de la diada del 2001. Al judici, judici no es va aportar cap vídeo de les càmeres dels bancs, cap foto ni cap altra prova més contra Joan Albert, que la paraula de Givanel, que en aquella diada feia tasques d'informació vestit de paisat, tal com consta l'expedient del cas. Ni tan sols va declarar cap altre membre dels cossos policials. Els testimonis aportats per la defensa no van ser considerats vàlids per ser amics o coneguts de l'acusat. Una relació i càrrega subjectiva que no pot predicar-se de de policia comparegut al plenari, argumentava la sentència ta fagià que no hi havia cap dubte que els fets no haguessin ocorregut tal com Givanel l'explicava. Territori. Ocupan i raupen i rauopran per la sala Ciutat de Manresa el col·lectiu Recuperem la sala Ciutat vol convertir-se en un espai cultural i evitar-ne l'enderroc. Segons detall el portal de comunicació La Punt, un grup d'unes 40 persones van ocupar la sala ciutat de Manresa, situada al barri de les Escudines. Les persones agrupades davant de l'antic teatre que havia de ser l'enderrocat pròximament van llegir un manifest abans de fer l'entrada i van anunciar que ja farien el primer acte obert amb la projecció de la pel·lícula Cinema Paradiso. En el manifest, on el reivindiquen amb el nom Assemblea Recupera la sala ciutat, afirmen que pot sorprendre un cop fet a la cloenda institucional que ara apareguin en... a aquest grup del no res per reclamar l'espai. En relació a això, però afirmen que la ciutat es juga amb l'enderrocament de la sala una cosa tan important com perdre una vegada més una cosa, eh, un, un, un espai per a activitats culturals pels barris. Les seves intencions són clares i manifestes. Plantar-se amb la ferma intenció de recuperar-ne l'espai. Economia. Finalment, el conseller delegat de Panrico, Carlos Gila, anirà a judici per acusar atreva... les treballadores de la planta de Santa Perpètua de Moguda de Barcelona d'enverinar productes en el marc de la història de la vaga, que va durar vuit mesos. Així es va decidir als jutjats d'Esplugues del Llobregat després d'una reunió de conciliació fallida entre en dues parts, en la qual l'advocat que representava Gila es va negar a desmentir les seves declaracions i demanar perdó. Les prop de 40 persones que es van reunir davant dels jutjats entre treballadores i acomiadades de la planta de Santa Perpetua pètua, es van mostrar satisfetes del resultat de la conciliació. Amb el, amb el mal que està fent per elles, és un èxit que al final Gilà sigui a la banqueta dels acusats, perdó, va explicar Agustí Cintas, un dels acomiadats. Un total de 89 treballadores van presentar l'any passat una denúncia per injúries contra el conseller delegat arran de la vaga indefinida que la plantilla de la fàbrica catalana va mantenir en negar-se a acceptar l'acomiadament de 166 persones i una reducció salarial del 18% per la resta. i institucions. El govern espanyol augmenta el pressupost militar pel 2015. L'informe d'Inèrcia, Despilfarro i Enganyo en el Gasto Militar del Centre d'Estudis per la Pau de analitza el pressupost de defensa espanyol per aquest any. Per primera vegada des de la crisi es produeix un augment del pressupost. L'informe, elaborat a partir dels documents oficials que el govern ha de presentar cada any a debat parlamentari, posa de manifest un any més la manca de transparència del pressupost de defensa espanyol. De nou es tracta d'uns pressupostos tramposos, ja que sabent que la despesa final en algunes partides serà considerablement major, continuen amagant les seves intencions sota un càlcul inexacte de dues partides molt significatives, la destinada als programes especials d'armament i la referent al cos de les operacions militars a l'exterior. Malgrat tot, en la presentació dels pressupostos, el secretari de Defensa, Pedro Argüelles ja va anunciar que per l'any que ve es preparen nous programes especials d'armament que es dotaran amb ajudes en, en IMESD del Ministeri d'Indústria. Aquest any, les despeses en investigació militar ja superen les d'investigació civil. El periodista David Sagarra ha presentat el llibre de fotografies Viure, morir i néixer a Gaza. De l'editorial Sembren Llibres a l'Espai Social la Negreta de Barcelona. Els palestins i les palestines són aquells que s'enfronten a la mort amb un somriure. Sagarra explica que el 95% de brigadistes internacionals o periodistes que intenten accedir a Gaza se'ls nega l'entrada. Ell... Va ser dels pocs que van poder entrar, tot i que va estar més mesos demanant permisos i va haver de passar 15 dies al caire esperant que es formalitzés la petició. Durant tota la conferència, Sagarra va remarcar una i una altra vegada la saviesa del poble palestí. Tots i els atacs a les seves universitats i escoles, la població palestina compta amb el 98% d'alfabetització, segons el Fons Monetari Internacional. La cultura és la seva forma de lluita, lliure en una guerra per la memòria contra l'oblit. Aquí Sagarra introdueix una comparació directa amb el poble català, ja que la cultura i la llengua catalana han estat agredides durant més de 300 anys. Són moltes les anècdotes, els personatges i els relats que explica durant la conferència. I si hi ha alguna cosa que deixa ben clara és que durant els 100 dies que va estar a Gaza, sis dels quals sota setja, no va veure ni una sola mirada d'odi. I fins aquí, les notícies de la Directa, locutades per l'equip d'Espavila. Podeu trobar més notícies a la pàgina web www.directa.cat.